Озвучено книжкова хмаринка. Акт четвертий. У високого маяка. Кінець дня. А біля довгої будівлі риба та омари, що належить Гоцо, частиною склад, частиною рибний ринок, хвилі б'ються дальній причал, і піно злітає вгору, заливаючи стіни та дах водою та водяним пилом. На наших очах вітер розриває двері із засуву, і вони зі стукотом розгойдуються на петлях. Човна, що стоїть неподалік, зриває брезент, і він відлітає в снігову круговерть. Біля будинку Андерсона, біля тротуару, стоїть всюди хід. Двірники швидко намахають вітровим склом, але його все замітає і замітає снігом. Фари вирізають два сніжні конуси. Плакат «Маленький народ» розгойдується на ланцюзі. На терасі Моллі Андерсон передає закутаних Піппу Хетчер та Бастера Карвера, не менш закутаним мамам – Анджелі та Мелінді. Всім трьом доводиться кричати, перекриваючи виття вітру. «У тебе нічого не болить, Піппо?» – запитує Мелінда. «Нічого. Дон Білс поранив мої почуття, але вони теж не болять. Вибачте, дівчатки, що довелося так рано дзвонити вам», – починає Моллі. «Все нормально», – перебиває її Анджела Карвер. По радіо сказали, що старших дітей вони залишать у «Ма хоча б на сьогодні». Протока надто бурхлива, щоб гнати їх морським автобусом. «Це і на краще», – каже Моллі. «Мам, холодно», – скаржиться Бастер. «Ще пак, дитинку, але в машині зігрієшся», – відповідає його мама і запитує Моллі. «У тебе там ще лишилося?» «Ні, Бастер з Піпою останні». Вона нахиляється до Піпи і каже. «Ну, як тобі твоя пригода?» «Ага», – відповідає Піпа. «Мама, в мене є кнопка в менше». І вона тисне собі на ніс. Ні Малінда, ні Анджела не розуміють, але сміються. Це все одно дуже кумедно. Побачимося у понеділок, якщо дороги не будуть зачинені. Каже Анджела, Бастери, помахай рукою. Бастер слухняно махає. Моллі махає у відповідь, і матері виносять своїх дітей по сходах в бурю, що наростає, як і раніше. Потім Молі заходить до хати. І ми бачимо хол будинку Андерсонів, де зараз тільки Моллі і Ральф. Біля телефонного столика висить дзеркало, і зараз Ральф підтяг до нього стілець, заліз на нього і розглядає у дзеркалі червону родимку на перенісі. Вона швидше надає йому шарму, ніж псує обличчя. Молі його майже не помічає. Приємно повернутися з бурі в теплу хату, і ще приємніше, що всі її підопічні розпихані на сьогодні по хатах. Вона обтрушує сніг із волосся, знімає куртку з капюшоном і вішає на вішалку. Огляд її падає на сходи. Вона здригається, згадавши невдалу пригоду Піпи, і пирхає від сміху. «Кнопка менше», – повторює вона про себе. «Мамо, а навіщо мені ця штука?» – запитує Ральф. Моллі підходить до нього ззаду, кладе підборіддя йому на плече і дивиться на нього у дзеркало. Відмінний виходить портрет матері з дитиною. Обіймаючи його за плечі, вона торкається червоної цятки у Ральфа на перенісі. Твій тато каже, що це Сідло Фей. Він каже, що це означає, що ти народився щасливим. А Дон Білс каже, що це такий прич. Дон Білс він просто дурний. По обличчю Молі пробігає гримаса. Здається, їй дуже хотілося сказати інше слово. А мені все одно не подобається, каже Ральфі. Нехай це навіть Сідло Фей. Мені особисто дуже подобається, відповідає Молі. «Але якщо тобі воно не подобатиметься, коли ти станеш старшим, ми відвеземо тебе до Бангора, і... і там його видалять. Нині це вміють, окей? А скільки років мені для цього має бути? Десять тебе влаштує? Дуже довго чекати, і я тоді буду старим». Телефонує телефон, і Моллі знімає слухавку. «Так». У магазині біля телефону за касою Кет Візерс. Тим часом працює одна Тес Маршан. «Черга все ще пристойна» хоч і порідшала з початком бурі. Ті, що залишилися, обговорюють виклик поліції до будинку Кларендон, і в залі стоїть збуджений гул. «Нарешті, – каже Кет, – я вже до тебе 10 хвилин додзвонююсь». Під час наступної розмови зрозуміла, що Моллі майже несвідомо контролює свої репліки, ставлячи не всі питання, які їй хотілося б. У маленьких глечиків великі вуха. Я виходила на терасу, роздавала дітей батькам. «Що сталося, Катріно?» «Я це... Ну, ти не лякайся там, але до нас тут прийшла звістка, що на острові вбивство. Стара Марта Кларендон. Майк і Хеч туди поїхали». «Що, ти впевнена?» «Зараз я взагалі ні в чому не впевнена. У нас тут цілий день у магазині дурдом. Впевнена тільки, що вони туди поїхали, і Майк просив мене тобі подзвонити і сказати, що все під контролем». «А це правда? А де мені знати?» «Мабуть так. Ну, загалом він сказав, щоб я тобі зателефонувала, поки ніхто інший не подзвонив. Якщо побачиш Мелінду Хетчер?» «Вона щойно тут була з Енджі Карвер. Вони кооперуються, їздять однією машиною по черзі. Ти їй можеш зателефонувати додому хвилин за 15». Вітер на вулиці завивав уже з вереском, і Моллі обертається на звук. «Ні, краще за 20». «Окей», – відповідає Кет, «але Моллі має ще питання». «А не може бути, що це, ну, не знаю, жарт, розіграш?» «Дзвонив Робі Білс. Як ти гадаєш, він міг жартувати?» «Так, розумію». «І він сказав, що людина, яка це зробила, ще там. Не знаю, чи не казав би, Майк, тобі це говорити, але вважаю, у тебе є право знати». Моллі мружиться, як від болю. «Моллі!» – гукає її Кет. «Зараз я приїду до магазину», – каже Моллі. «Якщо Майк приїде раніше, попроси його почекати». «Не думаю, щоб йому сподобалося. Дякую, Кет!» – ставить крапку Моллі і вішає слухавку раніше, ніж Кет встигає щось вимовити. Вона повертається до Ральфі, який досі вивчає свою родимку у дзеркалі. Зараз він присунувся до самого скла і чарівно косить. Моллі посміхається йому так натягнуто, що лише чотирирічна дитина може повірити цій посмішці. Її обличчя затуманене тривогою. «Ну що, великий хлопчику, поїдемо в магазин і подивимось, як там тато, хочеш?» «До тата! Ура!» Він зістрибує зі стільця, але раптом зупиняється і підозріло дивиться на Моллі. «А на чому? Наша машина у снігу буксує». Моллі зриває з його одяг і починає його туди спішно запихати. І фальшива усмішка з її обличчя не сповзає ні на мить. «А, тут лише чверть милі». А повернемось ми з татом навсюди ході, бо сьогодні він рано закриє магазин, як тобі? Чудова! Вона застібає блискавку його куртки, і ми бачимо її стривожене обличчя. Шторм посилюється, стає непросто витримувати напір снігу. Але ніхто не пішов від будинку Марти Кларендон. Робі Білл підійшов до Майка та Хетча. Пістолет усе ще в руці, але на затриманому кайданки. І Робі трохи заспокоївся і опустив дуло вниз. Майк відчиняє задні двері своєї машини. Вона обладнана для перевезення диких і хворих тварин. Підлога – голос сталь. Між цим відсіком та заднім сидінням січчаста перегородка. На стіні – пластикова пувалка з трубкою. «Ти його хочеш туди?» – запитує Хедж. «Хіба що ти сидітимеш з ним нянькою на задньому сидінні?» Хедж просік ситуацію і каже арештованому. «Залазь!» «Лінош не залазить, принаймні, не відразу». Натомість він обертається на Роббі. Роббі – це байдуже. «Пам'ятай, Роббі, що я тобі сказав? Пекло – це повторення!» Роббі нервово заявляє. «Він купу наговорив якийсь дурниць!» Ліножу доводиться сісти, схрестивши ноги і пригнувши голову, але йому, мабуть, ані трохи не заважається. «А звідки він знає, як тебе звуть? Ти йому сказав?» Роббі ховає очі. «Не знаю». А ось що я знаю, що жодній нормальній людині не спаде на думку вбивати Марту Кларендон. Я з тобою зараз поїду до магазину та допоможу тобі все це з'ясувати. Потрібно буде зв'язатися з поліцією штату. Майк перебиває. Робі, я знаю, що тобі це проти хутра. Але доведеться тобі дати мені зайнятися цією справою. Робі не іжачується. Я менеджер цього міста. Нагадую про всяк випадок, якщо ти забув. Я відповідаю, і я теж». І у міському статуті наші області відповідальності чітко розділені. Саме зараз ти потрібен Урсулі в мерії значно більше, ніж мені в офісі констебля. Поїхали, Хедж». Майк відвертається від розлюченого менеджера. «Слухай ти!» – репетує йому вслід Робі. Спрямовується за ним і раптом розуміє, що втрачає обличчя перед дюжиною своїх виборців. Поруч стоїть місіс Кінгсбарі, прийнявши за плечі переляканого ще Деві Хоупвелла. За ними стоїть Роберта Койн та її чоловік Дік і дивляться на Робі з непроникними обличчями гравців у покер, що втім не може приховати до кінця їх глузливої знаваги. Робі зупиняється і сує пістолет у нагрудну кишеню і все ще з сказом каже «Дуже багато ти про себе уявляєш, Андерсоне!» Майк не звертає уваги, він відчиняє водійські дверця та всюди ходи, і Роббі, бачачи, що вони зараз поїдуть, пускає останню стрілу з Сагайдака. «І прибери плакат зі свого проклятого манекена! Це недотепно!» Місіс Кінгсбері затискає собі рота рукою, щоб не хихікнути. Роббі не бачить, напевно, на щастя для неї. Сюди хід служби острова рушає з місця, спалахнувши хвостовими вогнями. Він їде вгору вулицею, до магазину і офісу констебля, що знаходиться там. Робі стоїть, сутулячись, і все ще димиться. «Ну, чого ви тут зібралися? Давайте додому, вистава закінчена!» І йде проти вітру до свого Лінкольна. Моллі з Ральфі їдуть у машині, і ми бачимо ліворуч попереду вогні, а ще дві клітки, що коливаються для омарів. «Ма, ось магазин!» «Ура, це точно!» – відповідає Моллі, і повертає до паркування перед терасою. Тепер вже доїхавши, Моллі розуміє, що це було небезпечно – але хто міг думати, що так багато снігу випаде так швидко? Вона вимикає мотор і дозволяє собі на секунду спокійно навалитися грудьми на кермо. «Ей, мамо, що з тобою?» «Нічого, все нормально». «Ма, ти мене випусти, гаразд, я до батька хочу». «Не сумніваюся», – Молі відчиняє двері. Всюди хід повертає ліворуч і прямує до магазину крізь снігопад, що густіше. Є. У машині Хетч запитує. «Майку, то що ми з ним робити, мимо?» «Приглуши свою гучність», – напівголосно каже Майк. І у хетча відразу робиться винний вигляд. Зателефонуємо до казарм поліції штату в Мачіасі. Тут Робі мав рацію, але в такій каші ми, мабуть, навряд чи збудемо його з рук. Хеч кидає сумнівний погляд на вікно, що покривається сніговою шубою. Ситуація все складніша і складніша. А хеч хлопець простий і в складнощах не дуже розуміється. Вони продовжують розмову тихим голосом, щоби Лінош не почув. Майк каже, Мробі сказав, що там був увімкнений телевізор. Я чув його, коли ми з тобою були в холі, а ти?» «Спершу чув. Погоду передавали. Мабуть, він...» Хедж замовкає. Він згадав, «Слухай, Майку, вона ж була луснула. Трубка там луснула до біса, і він не міг цього зробити, коли ми були у холі». Коли трубка лопається, вона ж бабахає. Ми почули, Майк киває. Напевно, це було радіо. Це майже питання, але Майк не відповідає. Вони знають, що це було не радіо. Лінош у своєму загоні для худоби посміхається. Трохи видно кінчики його іклів. Лінош знає, що вони знають, і хоч би як тихо вони говорили, він їх чує. Сюдихід проїжджає повз паркування. Автомобільчик, на якому приїхали Моллі та Ральфі – вже засипаний свіжою шубою снігу, і повертає на доріжку, що веде в обхід і в тил будівлі. Камера показує нам із далекого кінця доріжки, як машина пробивається крізь сніг світячі фарами. Вона дістається занесеного заднього двору, і камера від'їжджає назад. Над дверима, що ведуть на розвантажувальний майданчик, напис «Тільки для доставки». Вхід в офіс констебля через магазин. Туди й під'їжджає машина – Заднім ходом здає до дверей. Для такої роботи майданчик цілком пристосований, а майку з хечем є чого доставити. Вони виходять та обходять машину з двох сторін. Хеч знову нервує, а Майк свої нерви контролює. І коли вони підходять до задніх дверцят машини, запитує. І запобіжника зняв Хеч має вигляд спочатку здивований, потім винний. Він знімає рушниці з запобіжника. Майк із револьвером у руці задоволено киває. Ось тепер ти на висоті. Біля краю розвантажувального майданчика – щаблі. Хеч піднімається і стоїть там із рушницею на поготові. Майк відчиняє задні дверцята і відступає на крок. Виходьте на майданчик, не наближайтесь до мого наперника. Це звучить у дусі телепередач, і Майку стає незручно. Втім, за цих обставин слово «наперник» цілком доречне. Лінош виходить, незграбно зігнувшись, проте витончено, і посміхається всією тією ж невловимою посмішкою – утиками губ. Хедж відступає, даючи йому місце, і Лінош піднімається східцями. Він у наручниках, а вони озброєні, але Хедж все одно його боїться. Лінош стоїть у снігу, що летить абсолютно невимушено, як людина у власній вітальні. Майк, що піднявся за ним по сходах, риється в кишені штанів. Витягує зв'язку ключів, знаходить ключ від задніх дверей і простягає Хеджу. Його револьвер трохи опущений, але дивиться на Ліноша. Хетч нагинається і сує ключ у замок. Лінош, ми бачимо його крупним планом, дуже уважно спостерігає за хечем, І в його очах миготять проблиски чорноти. Майк тепер крупним планом, він хмуриться. Щось помітив? Але надто швидко змінюється план, щоб можна було напевно сказати. Ми дивимося на двері. З втузиться вовтузиться хедж, намагаючись повернути ключ. Щось хруснуло, і в нього в руках лише зв'язка ключів. Загальний план. «Ах ти, трам-тарарам!» – вигукує хетчі, починає грюкати по дверях кулаком. «Обломився від холоду, мабуть!» А всередині на складі стоїть конторський стіл, ящики для папок, факсовий апарат та короткохвильова рація. А на стіні висить дошка оголошень. У кутку камера відгороджена гратами. Досить міцна на вигляд, але накшталт зроби сам. Винятково тимчасове приміщення для недільних п'яних та хуліганів на півставки». Ми чуємо, як б'є в двері кулак. Голос Хетча кричить. «Ей, є там хтось, відкрийте. Вигляд зовні. Майк каже Хетчу. «Кинь, обійди довкола і відкрий зсередини. Тобто як, ти хочеш, щоб я залишив тебе з ним одного?» У Майка нарешті проривається напруга. «Хіба що ти бачиш десь поряд Супермена? Але ми можемо його відвезти через магазин, де половина острова скупляється перед штурмом? Навряд, короче, давай!» кидає невпевнений погляд, потім починає спускатися сходами. А до дверей магазину у густому снігопаді під'їжджає Лінкольн Робі Білзе. Він, верещачи й буксуючи колесами, заповзає на стоянку, мало не зачепивши машинку Моллі. Робі виходить, йде до тераси і стикається з Пітером Готца, що виходить. «Пітер – грубовато красивий чоловік років трохи за сорок, батько Саллі, тієї у якої було на сорочці варення». «Щого там трапилося, Білзе? Справді, Марту вбили!» «Можеш не сумніватися». Погляд Робі падає на манекен з плакатом на шиї «Снаряга на омарів» всесвітньо відомої фірми «Робі Білз». Зриває його з гарчанням з шиї манекена і дивиться на нього злісно. Як солдат на Вошу. Хедж з'являється через кут якраз вчасно, щоб це помітити. Пітер Готсо повертається і йде в магазин за Робі, щоб нічого не пропустити. За ними входить Хетч. А у магазині кишить народ. Виділяється Молі Андерсон, яка розмовляє з Кет, але найбільше стурбована за Майка. Ральфі в одному з проходів схилився та уважно розглядає коробку солодких пластівців. Ходить Хедж і Молі кидається до нього. «А де Майк? З ним нічого не сталося?» «Ні, все гаразд. Він там біля задніх дверей, заарештованим. Я йду їх упустити. До нього починає підходити народ». «Він місцевий?» – запитує Пітер Готца. Першим в житті його бачу, відповідає Хетч. Глибоке полегшення. Ще народ намагається перехопити Хетчера і поставити запитання, але Моллі серед них немає. Що швидше Хетч зробить свою роботу, то швидше вона отримає назад свого чоловіка. Хетч пробивається до середнього проходу, по дорозі скуйовдивши волосся Ральфі. Ральфі усміхається у відповідь ніжною усмішкою. Плакат все ще в руках у Робі, і він сердито поплескує себе ним по стегні. Моллі помічається і трохи морщиться. А на розвантажувальному майданчику стоять Лінош та Майк. Коротку мовчанку порушує Лінош. «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». «Чого це ви хочете?» – запитує приголомшений Майк. Хеч всередині будівлі поспішає до задніх дверей. Повертає ручку і намагається відчинити двері. Вони не відкриваються. Він сильно штовхає, ще сильніше. Не виходить. Як останній засіб він б'є у двері плечем. З тим самим успіхом він міг би бити в бетонну стіну. «Майко!» – кличе Хеч. За дверей чути голос Майка. «Давай швидше, тут холодно!» «Не відкривається!» – кричить Хеч. «Їх заїла!» Зовні на майданчику Майк вже лютує на повну силу. І з цією справою все навскіз. Пожежна тривога та й годі!» Ліно ж посміхається своєю невловимою усмішкою. На його думку все йде, як має бути. «Ти її відімкнув?» – запитує Майк. «На як же?» – відповідає голос Хетча. По голосу чути, що він образився. «Так бий по ним сильніше!» «Там крига, мабуть, намерзла!» А в офісі констебля вже з'явився Роббі, дивлячись на все це з глибокою зневагою. Хетч закочує очі, він точно знає, що двері не примерзли, і він по них вже бив. Проте він ще двічі б'є, щосили. Роббі перетинає кімнату, щоб кинути гуморну табличку на стіл Майка. Хеч, почувши, різко обертається. Робі, який фізично більший, відсуває хеча в бік, без зайвої делікатності. «Дай я!» Він ще кілька разів штовхає двері, і його самовпевненість поступово випаровується. Хеч спостерігає за ним із прихованим, але цілком зрозумілим задоволенням. Робі відступає, потираючи плече. «Андерсон, – каже Робі, – тобі доведеться провести його довкола через магазин». Зовні Майк закочує очі до неба, тільки Біл в офісі йому зараз не вистачало. Все краще та краще. Хедж кличе Майк. Чого озивається Хедж за дверей? Повернися сюди, каже Майк, і підкреслено додає Один. Вже йду. Майк знову повертається до Ліножу. Трохи затягнулося, стійте спокійно, і все буде хараст. Запам'ятайте, що я сказав, містере Андерсон. Лінош усміхається. А коли настане час, тоді й поговоримо. На Мейнстріт сніг закриває будинки та вітрини. Вони стають міражами, а буря набирає сили. У маяка величезні хвилі кришать скелі, і піна злітає у повітря. І на цьому настає затемнення. Кінець акта четвертого.